У Брендона навіть майнула думка підхопитися і виштовхнути її у тришіє з кімнати. Зупинило його тільки усвідомлення того, що він голий, і якщо принцеса неправильно витлумачить його порив, то ще чого доброго злякається з Діме гвалт. Він намагався говорити спокійно, хоча голос його й тремтів від гніву. Ваша високосте, мені нема про що з вами домовлятися. Нічого, що змогло б вас зацікавити, я не знаю Просто багато хто при дворі просив про вас Та й сам король без вас нудьгує Він давно забув старі образи і хоче бачити вас поруч з себе Виходить, мій шлюб з ерц... герцогом Карлом залишається в силі? По-моєму, так Принаймні, я не бачу підстав сумніватися в цьому Усе, Мері, а тепер ідіть Якщо не заради моєї репутації, то хоча б заради своєї. Подумайте, що мені загрожує, якщо вас хтось тут побачить. Чуєте шум у замку? Будь-якої хвилини хтось може увійти. Ідіть, хоча б із вдячності за те, що я для вас зробив учора. Остання фраза звучало легкодухо, але йому слід було якомога швидше переконати її і змусити піти. Він бачив, що Мері не дуже йому повірила, і він звертався до її почуття подяки за свій порятунок. Здається, вона завагалася і нарешті попрямувала до дверей. Дякувати Богу. Та ледь вона торкнулася кільця дверей, як відскочила. З коридора чулися побрязкування шпор, важкі, квапливі кроки, що зупинились якраз біля порога кімнати Брендона. Якийсь час той, хто прийшов, щось говорив, намагаючись розбудити слугу. Потім голосно постукав. «Брендон, відчини, це я!» Томас Болейн. Придворний послужливий, але пташка вельм хитра. Зараз у його голосі відчувалося нетерпіння. «Чарзе, відчини, мені треба дещо тобі повідомити!» Будь-якої миті двері могли відчинитися. Брендону здалося, що кров у його жилах стала крижаною, а Мері раптом забігла по кімнаті, то намагаючись залізти під лавку, то присісти за спинкою крісла, то смикала кришку скрині. Вона зачепила таборет, і той з гуркотом перекинувся. Я входжу, Чарльз. Мері встигла кинутися до дверей, налягти на стулку, і вони зачинилися. «У чому річ?» – пролунав здивований голос за дверима. «Не входь, я ще не одягнений!» – крикнув Брендон, хоча без глуздішої причини здавалося і вигадати не можна було. Ще мить, і Болейн зрозуміє, що він не один, і, напевно, зробить усе можливе, щоб довідатися, з ким провів ніч шталмейстер його величності. І тут… Мері з розбігу стрибнула на ліжко, майже тупцюючи по Брендону, перескочила через нього і прошмигнула під ковдру, накрившися з головою. Куди перелякано засичав Брендон, але потім зрозумів, що зараз це єдиний розумний вихід. Ліжко наполовину було сховане в олькові стіни, і там, де причаїлася принцеса, було достатньо темно. Брендон швидко задув вогни канця, кинув їй на голову подушку, зовсім не опікуючися тим, як вона дихатиме, чи зручно їй, і спершись ліктем на неї крикнув. «Томасе, це ти, входь!» «Спросоння, я прийняв тебе за гречну Гілфорд!» І, звичайно ж, злякався, що вона зазіхатиме на твою невинність, хмикнув Болейн. «Так лясно ти дверим у мене перед носом, чи ти не один?» Брендон не мав наміру жартувати. Дивлячися на придворного спідлоба, лоба, він намагався вгамувати тремтіння, Бо Лейн протеже Катерини, його послужливість увійшла у приказки, але якщо він щось запідозрить, Чарльз ледь підвівся і тепер напівсидів на ліжку, закриваючи собою Мері, яка причаїлася під ковдрою. «Що тобі треба, Томасе? Болейн був у високих чоботях і дорожньому плащі. Він підняв перекинутий принцесою стілець і сів неподалік від ліжка. У Брендон бачив, як він стягнув з голови берет. Я тебе майже не бачу, Чарльзе. Вогонь догорів, чи не підкинути дров? Я тут і слухаю тебе, що сталося. Болейн сперся ліктями на коліна, трохи нахилився вперед. Я так гнав коней. Дорогою я зіштовхнувся з кур'єром короля, котрий повідомив, що не слід поспішати вести принцесу до двору, тому що прибули посли від ерцгерцога з наміром відвести її в Нідерланди. І король не хоче, щоб мері опинилися при дворі раніше, ніж їх спровадять. До того ж, Генрі хоче до приїзду сестри упорядкувати її резиденцію у Ванстецькому палаці, де надісланий із Франції художник напише портрет її високості. Замовкне, сердито зупинив його Брендон. Томас Болейн подивився на нього здивовано, навіть ображено: У чому річ, сер? Чутки вже поповзли, і цей художник із Франції, я сказав, замовкне, Він готовий був прибити болейна, виштовхнути за двері, але змушений був залишатися на місці. «Вам що, не зрозуміло, що варто тримати з цього приводу язика за зубами? Ви що, не розумієте, що нерозумно вириватися ось так до мене в кімнату, коли ще й на світ не займалося? І будити мене тільки для того, щоб повідомити, що мені не слід квапитися?» «Але я прибув з донькою і хотів просити вас представити її. Якого чорта, сер, я ж обіцяв вам, що Мері Болейн стане фрейліною принцеси. І тепер я запитую, якого дідька ви мене розбудили?» Болейн виглядав розгубленим. Він щось бурмотів на кшталт того, що фургони не поставлено в сарай, а слуги кажуть, що з від'їздом не затримуватимуться». І ви одразу, ж стрімголов, біжите до мене, будете немов десь пожежа, і мило запевняєте, що я можу ще трохи поспати. У такому випадку ви справжній осел, сер Томас Болейн. Брендону не варто було бути таким грубим з цим надміру люб'язним придворним. До того ж, Болейн був зятем герцога Норфолка. Але зараз, коли під ковдрою нечутно поворухнулася Мері, коли він відчував спиною її тепло і думав тільки про те, що будь-якої миті все може відкритися, вести дружню розмову було просто понад його сили. Брендон зрозумів, що набув у особі тихого Болейна нового недруга, побачивши, як той відсахнувся, як ображено затремтіло його підборіддя. Але сер Томас стримався, посидівши ще якийсь час з холодним, відчуженим виглядом, а потім підвівся. «Шкодую, що довелося вас потурбувати, сер. Ви, певно, міцно спали». Щойно у кінці коридора затихли кроки болейна, а вірний Льюіс зачинив двері. Брендон різко повернувся до мерії, відкинув подушку і ковдру. Вона лежала на спині, витягнувши руки і замружившись. Він чув, як вона полегшено перевела Подих, потім повільно розплющила очі і подивилася на нього.